بل يقول عن حجابي لا وربي لن قبالي بل يقول عن حجابي أنه يفني شبابي وليغال في عتابي إن للذين انتسابي لا وربي لن قبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا انه يطفئ شبابي وقواها وجمالي ان الجبال ايما الذين جمالي غدا سننالوا حاولوا ان يطعنوني Ja koji je vjeruje da je Allah taj koji je stvorio sve, Ne osim da pazim na istinu. subhanahu wa ta'ala je da nas učini odanik koji se boji istinskom pobožnost, i da nikad ne čuje eti kad pravno slušam. Draga brećo, ko što mi sinoć učeno počnemo piacere početi sa jednim ajde da analizojmo ovaj kurs. Edere son. Hajmo se đus večeras sutre kakse. Ječmo, znači pokšat malo ovaj aktivni. Tako ja smimo jednu od jednih A to su upravo povezani za lans. Ako bojde, nadam se da ćemo ovo biti svaki ostati praksa pa da ćemo svakog mjeseca praviti. Načini neka lako neka druženja ili nešto poput seminara. 10 mjeseti djel znači bila da je istanskog prкала bila da is akida vjerovanja koji ćemo pokšati u tom periodu mislimo prijedlo 2 ili 3 do 4 dana da je obradimo. Znači dođemo monoraju osnovni što je veza za tu nabro. E, prvo znači ćemo početi je ste namas odnosno propisi vezani za ramaz. Zbog čega, zato što smo još prije prošle nekoliko, u stvari prošle više mjeseci, kako smo bili tumačili jedno fiksko djelo, odnosno djelo Allahudah i Fiqqh, odriplom Kudame Al-Makrisi, i dobar dio te knjige smo tumačili, međutim stali smo. Pa je jedan broj braće tražili da se sad tim nastane da nećemo konkretno tumačiti to pomenuto djelo, kako bi, da kažemo, što prije obratili neke cjeline, međutim, ne znači da sa komentarom samog tog djela nećemo nastaviti nešto kasnije. Zatim, od razloga jeste što je, kao što znamo, namaz znaj osnovni stvar u islamu. I ajeti i hadisi o kvarnosti namaza, vrijednost namaza su nam poznati. Međutim, dešava se često da ljudi pitaju mnogije propise koji su vezani za namaz. To je dobra stvar što ljudi pitaju. Znači, dešava se da često brača pitaju mnogije propise, mnogije stvari vezane za namaz. Međutim, ponekad to znaju biti osnovne, osnovne stvari. Upravo da toga ćemo se ova tri dana družiti sa propisima koji su vezani za namaz, znači sa propisima sa kojima se sa kojim smo u kontaktu da kažemo Da bo prvo što možemo kazati da kažemo uvodno vezano za Ramazan jeste kao što znamo da je Ramazan propisao Allahu pobogoslanicu sallallahu alejhi vesallam u noći Kujat. U noći Mi'rajah. U noći Mi'rajah, znači kada poslanik sallallahu alejhi vesallam uzeo je svoje tijelo i svoju dušu na Mi'rajah. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao ovo naredba propisao ovo naredba odnosno naredba je za šljen unarad po islam. I mudro je da pogleda tu proputom imila da je ova veći naredba namaza radi uzvišenost i radi garčine namaza mudrost je bila da Allah subhanahu wa ta'ala naredio lično kostaniku sallallahu alaihi wa sallam bez posrednika, odnosno bez meleka ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala, kada nam govori o drugim kostanicima vidimo da su, odnosno da je namaz bio propisan i kostanicima prije nas. Da je namaz bio šta? Propisan i kostanicima prije nas to što na primjer i brazim ali salam Allahu svanemu ta'ala ne budi mnogo dobu i dobu kaže Rabbi Gianni muqima ssalati wa min zurbiyati Allahu utchini mene i moje potomstvo od koji obavljaju namaz od onih koji obavljaju šta isto tako kada Allahu svanu govorio Ismail alejhi kaže ro kana ya'muru ahlihi i svoju porodici je Ismail a.s. jednog od poslanika i ističe njegovu osobinu da je bio prepoznatljiv, ističe njegovu lijepu i dobru osobinu, a to je da je svojoj porodici naređivao namaz. Da je svojoj porodici naređivao namaz. Znači iz ovih kuranskih tekstova vidimo šta? Znači da je namaz bio propisan i narodima, odnosno i poslanicima prije nas. Šiehulislam ibn Taymiyyah rahmatullahi a.s. je bio upitan da su poslanici prije nas? I narodi prije nas imali namaz. I kakav je taj njihov namaz bio? Pa je Rahmatullah i Ali odgovorio, kao što smo vidjeli prije ovoga, da je također nima bilo, da je namaz bio naređen. Međutim, njihov namaz ne mora značiti da je bio onako kako je to danas naš namaz. Znači da su imali broj namaza naređeni koliko mi danas imamo naređen. Niti da je način, da je izgled rekata, da je broj rekata tako dalje bio, šta? kao što su naši namaz. Međutim, ono što znam, jeste da nam Allah subhanahu wa ta'ala da, da su i poslanici prije nas, da, bio, da su im bili naređeni namaz. Imamo li još da okaza o kojima se spominje ovo, iz kojih možemo vidjeti da je namaz bio propisan i poslanicima prije nas? Znam neko, nešto iz Kur'ana ne? ili sunnata? Kada poslanik Ali i srata uslan govorio o nekim odlikama, odlikama koje suda te njim. Kaja poslanih alaihi s-salatu wassana, vaju'nil atliyil ardu masjidin vatahvorin. I zemniam je učinjana, mestom zaklania njim. Učinjana meje čisto. I imam odlikja poslanih alaihi s-salatu wassana, vznači odlikje. I stvari koje suda te poslanih muhammadu s-salatu wassana, koje nisu štaf. Dajte druge im poslanih. Dajte druge im namaz biu na reži. Najutim ne imbiu na da mogu da obavljaju namaz gdje oni hoće. Nego bile su samo imali su, znači, poput mjesečita. Jer kao to hodna stara duhov što kaže, bogomolje, znači bile su bogomolje u kojima je se isključivo namaz samo Boga obavlja. Znači nisu mogli da izađu na livadu, da izađu na ledinu, da izađu na njimu, da izađu u šumu da kaninu. Znači su morali samo u tim, morali su tim objektima da trađili. I samo tu su mogli dobavljaju namaz, dobavljaju svoj boj. Mađutim, po sanneku, sallallahu alayhi wa sallam, je daato da mu je čitava zemlja, znači sva zemlja, da mu je učenja na mesjidom. Se zna, šta je mesjid? Mesjid je mjesto gdje se kada. Kaže Božim, po sanneku, pa koji god čovjek, ali su muslimu, pa koji god čovjek izmo unmeta, je god da ga zadisi namaz, neka tu obavi namaz. Neka tu obavi šta? Neka tu obavi namaz. Normalno su unetu, po sanneku, kao što ćemo vidjeti, došle su stvari, Znači, došle su mjesta koje se izuzimaju iz ove občanitosti. nie nije dozirom da se namazobali. A to je šta? To je hamam, odnosno veje I drugo je? Izmeć ostalo spomni se put. Mada, mada nisu koji spomni put, postoji šta, postoji govor. Znači, tim jedan poznatiji sari od toga jeste el makbar, odnosno među kaborovima. Među kaborovima. Bo Relatu Dermizija kaže, pa mi je zemlja učinila meseđidom, Illa al makbara wa al hamama. Osim harama, odnosno mjesta gdje su kapurovi, i osim hamama, odnosno osim veća i tako Znači, mjesto gdje je načistoči. je izuzetak iz ovog. I zato, na primer, čovjek gdje gude se nađe, ima abdest, znači, pod uslovom da na to mjesto ne gdje je načistoču, dozirno da klanja. Znači, niti mora prostirati se džadu, niti mora ovo, dozvoljeno mu je tu da klanja. I zato, musliman, Gdje godi ga zade si namaz, normalno, ako nema džami je tu gdje izdaklanja, on može daklanja, on može daklanja. I zato, na primjer, u Aravskom svijet vidite, na primjer, ljudi koji radi, na primjer, koji radi o putem, znači ovih filme, na primjer, koji gradi putve i tako dalje, znači, kad nastupi mjesto gdje nema džami, ljudi prostoru, ljudi prostoru koji i dobada je namaz. I na priliku sam čitao jednu knjigu jednog čovjeka koji je prešlo na istan, kaže da od uzroka, koje su dovoljene do toga da pređe na Islam, kaže u jedne prilike kada je bio u Kaju i kaže kada je vidio radnike pored kuta kako kladniju, kako bavio namaz. Pa je kako se ovi muslimani predati svoju uvijek. Znači kada radi, radi je posu posao, on nađe vremena da za svoje gospodare. I ta predanost koju je video kod običnog svijeta ga je, je, je mirnula i davela ga da još više razmišljao sa mnom i Allah suhanahu ta'ala dao da im da režavnost. Zatim kada je Kada uspitaju vrednosti namaz, otme tako je limana justa ayeta i haditha, sallallahu alaihi wa sallam kada kajemo vrednosti, nači ne obavizu nego kakve vrednosti donosi namaz pa izme justa alo bi je za je imam Bukhari, muslim udebu Hureyre, ladi Allah ta'ala anhu haditha, sallallahu alaihi wa sallam navod je primer pa kaže a raeitum anna nahran bi ahadikum اللي استميت هي هذا بيسبد رات على كوجا ادواز بيلاريه يلغى تسلمون كل يوم خمس مرات هذا بيسبد رات على كوجا ادواز بيلاريه والجو يجتسوا كدهون تويلت كوبا كل خمس مرات وباسبه اوتا وكذا بالصنم صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درجه شيء اللي ييشه او الله وكصني صلى da to san ikali sada to to vam je primer pet namaza to vam je primer šta pet namaza ima biha al khataya to je kibet te namaze sa kojim Allah subhanahu wa taala čovek briše sa kojim kada pita namaz ma ci smo da jedan od obaveza namaz sada postavljam se pitanje kod je namaz obaveza ايسلاندكي prawnici кажу, watajko salat, as-salawat al-khams ala kulli muslimin balighin aaqilin. Namaz je obowiazem svakom kafe mi obavezan da kafe mi obavezan da šta obaveza namaz madan sunni islami Allah subhanahu ga ta'ala čega kazni din su imdan iza to što je os, znači kazni čega u smislu što je uopšte odpio da uđe u ovio Međutim također će nam je niket kažnjavati radi obaveza islamskih koje su ostavili radi takosvadi al furu'a je spada namaz je spada post i tako dalje تو що наприклад це то види у сурі المدثر كذا ان شاء في سقر استباس دولار جهنم قالوا لم نكن من المصلين فاشروا قدرت ليسمع محاسبته ليسمع محاسبته اجوتي بين اسلام هو що мого речі добави намаз який пропустио musliman kada je dođe Tobi, hoće molim mu da obnovi namaze? Musliman. Znači čovjek je rođe ko musliman. Došo je Tobi, pitao ću mu nakleniti što sam trebao prijeti. Što mu ne bi rekla koji je musliman? Propuštio namazom. Znao znači da je namazom. Mišljenje, koje je mišljenje sa četiri pravne školovi samo, jeste treći znači, musliman, Kada se pokaja da je obalizan da je nakranja se namaza koju su propuštene. Koliko god je ima. Ako je čovjek bio musliman. Pa ste ovdje sad pravim jednu Ako je čovjek bio musliman. Znači smatruo sebe muslimanom. Vjerovu Allah subhanahu wa ta'ala jednog jedinom. Ne znači da je bio u smisku da je psovao Allaha. Taj nije musliman. Ona je kod psuo Allahu nije musliman. Znači koliko god za sebe tudi je musliman, ona je kod psuo Allaha nije musliman. I kada jedan takvi dođe tobi, Ako je bio na uzbu ilahi ta'ala, kaže, ja sam suha Allaha, ja sam Allaha i tako dalje. Hoćemo neći za njega, ti si bio musliman, trebaš na klan. Ne, ti si bio džafr, znači takav je bio nevjernik. Takav je bio nevjernik i taki ne treba da na naklije. Međutim, onaj koje je smatrao sebe muslimano, govorio, ja sam musliman, govorio, la ilaha illallah, muhammadun rasulullah, imao nekih dijela kod sebog islama i tako dalje, znači takvom čovjeku je obaveza da namaze. je na klan je namaze. Da na na je na klan je Postoji jedan, jedan mali broj islamskih učenjaka, među kojima je šegul islam i luta emira, ali kaže da nije obavezan. Međutim, većina je na stanovišću da je obavezan da nato. Namaz je obavezan svakom muslimanom koji je punoljetan. Puno znači šta? Dijete nije obavezno da hranja. Nego čovjek, odnosno mladić, kada postane punoljetan, po tog trenutka postavimo šta? Postavimo obaveza da hranja kada musliman postaje punodjetan musliman postaje punodjetan a čitoste tosmo govorili kada smo govorio o taharatu, znači kada dođe do kada što se kaže postane junup kada dođe do izlaska sperme ejakulacija tada muškarac postaje ljetan, dok žena kada dobije haiz postaje punodjeta znači nije godišnja do u islamu tako je granica, nego ove pojave su da krajimo brance sa kojom se postaje puno ljetan u islam. Načidiete prije toga, prije toga, iako krajnja ono krajnja u smislu da se navikava, međutim nije obavezno, nije obavezno da kraj. Međutim poželjno je odnosno. Doslo je sunnet u postaneka ali salatu usra, da se djeca da nikalo ne pa kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam hadis koji je zabilježio imam Ahmed. Kaže poslanik alayhi waslam: porva odlazakom bi salate 7 bodrbu umalija na 10 Nabi kaajte je naredjivati da obavlja namaz kada kada ime koliko 7 godina. Audarite ih kada ime 10. znači ponekad da udariš ne sada da ne ganečiš da svaki namaz priopšti. Da nekome kada uzmeš ih toga malo udariš da namaza nema priki. znači možeš da udariš. Kada imude dozvoliti. Međuđi im zači Dači neki je pogrešno razumijevali ovaj hadis pa da djeto to do 10 godina da je obavezno da pranja. Jel dijete Boris da pranja od 10 godina? Nije. Dijete kada postane punoljetan, onda je obavezan, onda je obavezno da pranja. Treća osobina, al 'aqil, znači musliman punoljetan, razuman. Razuman pametan. Dači čovjek koji nije pri pameti, je obavezan da pranja, nije obavezan da pranja. Dači čovjek koji nije pri taj čovjek nije obavezan da klanja. Taj čovjek nije obavezan da klanja. Dobro, iz, iz, iz ovih skupina koje smo spomenuli stvari, iz ovih osobina, postoji neko kod koga se nađu ove tri osobine, a da nije obavezan da klanja, odnosno da mu do, može doći vrima da nije obavezan da klanja i da ne treba te namaze da naklanja žena. Žena kada? Haizu. Žena kada je u znači, žena kada je u hajzu, I tada je u nifasu, znači ona nije obavezna da klanja. Znači, zetak ovome su samo dvije osobe kojima nije obavezna da obavljaju pet vakar namaza, a to je ko? To je žena koja dobije hajz. Znači, žena koja hajzuje i žena koja je u nifasu. Znači, žena u takvom stanju neće klanjati. Znači, ne da neće klanjati, nego ne smije da klanjati. Znači, strogo je zabranjeno u takvom znači, stanju da prilazi namaz. Da prilazi šta? Na mazlu. Međutim, nije zabranjeno da spominje Allah subhanahu wa ta'ala, da zikri, da upućuje i tako dalje. Međutim, kada je pita je zabranjeno da pranjete. Znači, ne može doći, reći sad ne, ja ozda budem musliman, kada ću da pranjete. I ona kada se očisti, kada je prođi, kada se okupa, hoće li nakranjati namaz? Ne. Ona neće namaz. Međutim, hoće li naposliti, ako je to zadisilo namazan? Hoće. Ona će odreći. Znači, ona će Ona će to Međutim, šta je različit među namaze i postoje? Zbog, zbog čega će jednom neći drugo? Zato što je tako došlo u Hadisu Božeg poslanika na Zato što je tako došlo u Hadisu Božeg poslanika. Jer osnova za muslimana je, kada nešto dođe u Koranju sudmetu, da se toga pridržava. Poslije toga mi istražujemo zbog čega, mudrost toga, pote toga i tako dalje, međutim, Kada musliman koji je spoznalo Allah'a subhanahu wa ta'ala, da je da Allah'a subhanahu sve što propisiva, da propisiva radi kuristi budi, radi kuristi čovečanstva. I zato se strugo drži ti naradbi i kloniti izabranje. Međutim, posle toga, znači, istražujemo i gledamo šta je mudrost u sam toga. Allah'a subhanahu wa ta'ala za neke stvari kaže zbog čega nam je to naredio, zbog čega nam je to zabranio, međutim, za neke nam nije rekao, zbog čega nam je naredio, zbog čega nam je zabranio. Zato što je osnova varsa koje se, hajza, faas, hajza, e se desli, na ređju,skojima koje su naređene koji zabrajene, le to iskušenje. nači da setima Allah š pa ala iskušava ljude koće biti pokoj, to neće biti poko. Nači izeta tako mi z more tooli, je žena o hajzu i ni fau.Žna hajzu in fau. Nači musi manneemo že biti izzer izizoga. Musimo že biti izuze izizoga. Č musimima moška nemani hajza, nemai fa. Nemai nema Nemai faz, I za da bude, a da namaz nije naređen, znači da bude u stanju, da mu namaz nije naređen. Druga je sad, kao što smo o tome i govorili, muslima, muslima koji je džunuk. On je znači samo trenutku kada džunuk ne smije tada isko kao želom hajizu da prilazi namazno. Međutim, on je obavezan da se odmah okupa. Obavezan da se okupa, prije ista namazskog bakta i da tada obavi namaz. Dobro, sad ovdje postavlja se pitanje. Znači, rekli smo čovjek koji je, znači, nije dobar, znači, lud, njemu namaz nije obavezan. Međutim, ako se desi da čovjek padne u nesvijest, da čovjek padne u nesvijest, jer, na primjer, čovjek ima operaciju, operacija je početi, da vlađe samo nas, da nam vlađe zdrago, počet će prije poodne namaza, završit će poslije i kildije, završit će u kildijskom namazom. I ti mora znači, dobit ćeš ono, šta ono. znači, zaspat Prije podne probućeš, poslije kim je pročit čitao, podne je namaz. Kada se probudiš, jesi li obaveza naklanjati mm. podne ili nisi? Yes. Ode postoje dva mišljene kod Israća koji učinjava. I ovdje su bilo dva mišljene, znači se pojavljene i, i među prvim generacima kod Ashaba Allahu i Postanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah najbolje znao ispravljeno mišljene da ćeš naklanjati, da ćeš naklanjati. Kao što je za bilo žema bih, bih ibn Yasinom, sa Ashabom, koji se z svjes. I da ga je prošlo, da su da prošli podne, kimija i jaš kreacija. Pak kada se to videlo, ponoj podne, tajani i kimija i pa pa on taj pa mjesec. Na čova predaja, da se vidi jeimam behr predog ashabah, amma ibn Anas ukazuje na to da će čovjek eksan propustiti da će čovjek nakoniti mm. od namaze koji su ga zadesili kada kada je bio u um, kada je bio u nesvest. Sio mi propis. jedan dio mi propisa koje smo, ovdje sada spomenu, ukazuje na to da čovjeku nije dozvoljno da mu prođe namasko vrijeme, a da u na ne obavi namas. A da unjemu ne, obavi namas. Znači, može se desiti samo u slučaju da čovjek prespe. Može se desiti samo u jednom slučaju da čovjek prespe i da ne obavi namas. Tada čovjek njema, u tome šta? U tome nema grija. U tome nema grija. Naprimer, Prespao si sabah namaz. Prespao si šta? Sabah namaz. Probudio se sunce izaš. Nisi griješan. Zbog čega? Zato što je te san, da kažemo, je bio uzrok da na rogovištan namaz. Međutim, pa se ovdje također, islamski učenjaci rekli, ako čovjek, na primjer, na uloži trud da se probudi na sabah, Griješeni kao da ga je namjeno izostavio. Na primjer, čovjek ligne, ne nemovo što nije da ustane na sabah. Prima nam je sad ti je pol polase uskulica da jel kada ide na posao i tako dalje a prima nam je u 8 sati. Uopšte nema nije. Probudi se kaže on ništa se probudje u 8. Načisto znači kao da si ga namije lo ostaje. Čovjek mora da uloži trud. Dači da nam je sad da kaže direktno da ga probudi tako dalje. Pore ti pore to uloženu trud. Ako se desi da prespe, ako se desi da prespi, šta? Onda onda čovjek ne riješ. U protivnom je čovjek u kontinumu čovjek koji riješ poprotivno ono šta, čovjek griješa, znači čak kada je ubitan sam i sam. Znači samo ima opravljanje u snu, znači da ne planja namazu njegovog vremena. I u još jednoj stvari, Nesljiv. koja je to... Zabarao. za eh, Zabarao možemo reći da je to skoro blizu kao i sam. Međutim, jedna stvar, kada nisi ni u snu, nisi zabarao. Kada nisi... Nisni joj ispao jeszcze na sakrze modtowanie modtowanie a kiedy kadą człowiek aby się secha te kadę do meczu on te fakty rzekł tylko dla win mjemaha au mżtadlen bishartaha a kiedy wasmna cjmi koi jest zaniecie osta je zaniecie uspajania mazak a kadą se namazbu uspajty namaz se namazbu uspajty kadą kadą człowiek naput To je koji je većina islamskog učenjaka, mišljenje je uglavnom mnog broja učenjaka, znači su so tri pravne škole mimo hanafijskog mezleba i to je mišljenje, da kažem, uopšte prihvaćan. I to mišljenje na to mišljenje ukazuje veliki broj hadisa posanika sallallahu alayhi wa sallam da je Boži posanik sallallahu alayhi wa sallam da je spavio namaze na kutu. Znači čovjek kada je na kutu, a o tim detaljima na putu, može da spoji kada je Kindu, podne, kindu, može, da kindu, može da spoji podni Kindl akshamjaci. Može da spoji podni Kindl akshamjaci. Plače ne može sama nikako da spaja. Dači može da spoji, i Kindl aksham. Aks. Ne, može. Dači do zalaska sunca, znači mora da, plaća podni i Kindl. Znači, ta kaže može spojiti, može spojiti u prvom i u drugom vremenu. Znači ima pravo izbora. Znači možeš da spojiš na plaća podni i Kindl podni u skoro i da plaćaš u Kindl iskoristi ili da akšam jeci uplanjaš u akšamskom ili u jacijskom vrnu. Znači, zato su bezani propisi, veliki broj propisa. I o tome ćemo ako govori da osredno ovdje govori, zato što se mnogo pita o namazu kada je čovjek na put. Znači, usred da čovjek bude na put, ne može čovjek, prije jednog što krene u saravom, ostavim spojim. Ovdje spojim odmah planja po nekim djim. To ne neispravo, mora da budeš da putu, znači da se računjaš već, da si krenu na put i također. Hlavnom ove stvari, pa se monetu počuju da nije dozvoljeno čovjeku da odgodi na namaz od namamskog vremena, od vremena tog namaza. Osim znači za čovjeka koji ima upravdanje kao što je sam kao što je zaboravan i kao što je zaborav onaj koji želi da spoi da spoi namaz. I zato veliki broj islamske učenjaka, kao što je Ibn Gubeyra u suštini dali sa i drugi uči se spomenu da je konsensus da konsensus islamskih učeniaka šta da čovjek ne može, da čovjek ne smije da odgodi Dinamas, odnosno da ga ostavi da ga kanja mimo njegovog vremena, da ga kanja mimo njegovog vremena. I po kočenju se samo što to se smatra, to je smatra sačin, to smatra veliki igrač. Znači, значи to je veliki igrač, znači da neka daš podjele igrovreme da ga namjerno i da kanjaš u Kindi, a ni se na put niti se zaboravio, to je znači ta igra spada u kategoriju veliki igrač. Kao što je Pije Nikola kao šledenje svijeskog mesa, i mnogi drugi stvari, znači koje su nam opšte poznate, koje se zovu elkebajir, odnosno velike iglese. Dobro, poglade prvo koje na vode dolazi, jeste babul edan i vajte kamer, odnosno propisi vezani za ezan i kamer. Propisi vezani za ezan i kamer. Mi prije svega znamo, braćo, da je ezan i kamer nešto što nam je poznato. Da je ezan nešto sa čim se oglašava nastupanje namanskog vremena, poziv na namaz, da i kamet učimo kada, kada hoćemo da obavimo namaz, znači bilo da klanjamo džematu, bilo da klanjamo pojedinačno i tako dalje. Međutim, opet pored svega toga postavlja se dosta pitanja. Naprimjer, na koji način se uči ezan, na koji način se uči i kamet, e, šta smo klanjali, a zaboravio sam, zaboravili smo da provučimo ezan ili provučili smo ezan, a zaboravili smo da provučimo i kamet, Tako dan jezanč to su bitane koe se vasta liju kada se govorio o ezanči. Bli se njega ezan jezicki, al-edhan warabskom jezku zači oglas ilo vanistejni. Oglas ilo vanistejni. To jezanč jezicki. To jezvan, prima, Allah s.o. ta'la urije s-umni usul i wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila l-naasi jome l-hajjil-akbar, anna Allah hada min al-mushrikina wa rasuluhu. Je oglas. Pod Allaham inego poslanika na dan velikog hadža da se Allah inego poslanika odriči od mushrika da se Allah inego poslanika odriči od mushrika čo maj sebi koristi od azan od vas obavi ste in Allah inego poslanika na dan To znači oglašavanje ili obavištavanje za nastupanje namaskog vremena sa posebnim riječima, sa posebnim riječima. Znači to je oglas, obavištenje da je stupno namasko vrijeme koje biva kako? Sa posebnim riječima. Koje su to riječi? To su riječi koje mi znamo, to je Allah otvar, Allahu otvar, Allah otvar, Allah otvar, četiri puta. <أشهد إن, <لا إله> <الله> اشهد ان محمد رسول الله لا بوته هيا على الصلاه على قد اقامت الصلاه, الله أكبر, والله بس... الصلاة؟, الصلاة الله اكبر الله اكبر تقام الصلاه نيام اقامه هيا على الصلاه لا بوته هيا على الفلاح الله الله اكبر الله لا بوته اذان تو ايسان وسنه الله والصلي je došlo nekoliko načina za učenje znanje i pameta. I svi ti načini su ispravni i prihvaćani. I ispravno je njihovo utemeljenje, usunljato Bože je posljednika, sada je vlavne, ali je posljednika. I zato, pazite, ne treba čovjek, čovjek koji traži znanje. Koji traži ilu. Znači njega neke stvari, neko, neka neko šarenu, neka raznolikost, ne zbunjiva. Ljudi koji nemaju veze sa znanjem, sa tražanjem znanjem, ne zbunjuju. On čuje izan, on je naprimer naučio da se uči izan tako kod njena. Naprimer čuje neđe, dođe što ja znam, džemalikijske meze. Džemalikijske meze, oni prilikom izan, samo dva put kažu Allah-u akvar. Allah-u akvar, Allah-u akvar, illa illa illa. Ču kaži kakav je ovaj On je izan počet izan. On je učio ovako na kamet, dođe negdje ovih sam uči pojednom kamet, kakav je taj kamet, ne ispreni kamet, prvno kamet, ne ispreni kamet, sa. ispren Međutim, čovjek koji zna, znači zna, koji uči, zna da usunati tu postanika, ali je sara, to je sara, došlo više načina i za učenje zana i za učenje kamene, i svi su to prihvaćeni načini. Svi su to načini koji su prihvaćeni. Međutim, jedan broj u Leme, gledan broj u Leme je došao ovaj način, on to prihvatio, do drugog došao ovaj način, on to prihvatio. Treći u Leme kaže, neka treba praktikovati ovaj, neka treba praktikovati ovaj. Pa tako, na primjer, kada u pitanju e Na primjer, imamo prije svega, znači, opšte je prihvaćeno da se Allahu Ekber izgovara četiri puta. I to je ono, skoro što, znači ono što čujete i u Mekki i što čujete u Medini, tako da ne. Međutim, postoji hadis i to je bila prakisa prije stanu neka prije to bila sa neka Medini, da se, da se Allahu Ekber na početku uči samo dva puta, da se uči samo dva puta. I to je mišljenje malikijskog nazajma. To je mišljenje malikijskog nazajma i zato uzemljama zemljama, naprimjer ako imate program, libijski program, Tunis, Maroko, znači kada je kod njih namaz, vrijeme namaza, kada čujete jezan, čujete da se samo nakon govori Allah. Dobre. Znači ti ono što je prihvaćeno jeste da se izgovara četiri puta. E sada i ovdje opet kada učimo četiri puta. Imamo također dva načina za učenje zanje. Znači za onoga koji uči jezan. Ubratite pažnju na Znači prvo je znači ezan u kojem imamo samo 15 riječi, odnosno rečenice. A u drugom imamo devetnaest. Znači prvi je ono što smo rekli. Prvi je ono što smo rekli. Međutim drugi, znači u hadisu kojeg je zabilio Žima muslim, se prenosi da je Boži postanik Alisa, da to je sam područio, a shaba koji se zvao Ebu Mahadure, ليسوا عربا ستقوزاني انترجيو ستقوزاني انترجيو استوسانجي كوزانجي دونا ان كويتشي ازانتونيشي ازان او تشيچات بوت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر انا اشهد ان لا اله الله قلت لي رتني اول رتني اشهد ان لا اله الله اسد باونداتوكو من الماس تشكر اشهد ان لا اله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله znači, doshluo sunnatu huje kusaniq alaihi sallatu wa sallam znači da mu jezi, priveko znači, أشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمد رسول الله znači priveko što rekni adaglas, da rekni adagusene vajutim u drugim hadisima U drugim hadisima kaže je to zabilježivam Ahmed ibn Husajn de Budavd Tirmizi Dugi i to je takozvani ezan Bilal raditelao anhu došlo bez u aparata došlo bez u aparata znači onaj koji hoče da redni usav i bona meglas ešhedo znači može ona i koji neče znači ne mora znači jedno i drugo je došlo s odmete božije posanika sallallahu alejhi ve sellem takođe znači došla su dva načina za učenia kapitala. Znaci prvi je, znači sličani zām. Sličani zām ono što, znači kod nas u Đamijel masuči. To je ispravan, znači taj način učenja i kameta je došao šta usred na te božje poslanika alejsallatu wasallam. Međutim drugi način koji je koji zavija i drugi jeste, znači da se izgovara samo kod vakita. Znaci odnosno po pa jedan put. Allahu ekbar, Allahu ekbar, ešhedu an la ilaha illallah, Allahu ekbar. أشهد أن محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> يدبط حيا للصلاة حيا للفراء قد قامت صلاة لكن لا أقود الله و الله يرحمه فهي تقوجر تقوجر درشة و سنة و سنة صلى الله عليه وسلم فهي تقوية أنه يجب أن يتعلم و تجمع بزانة و سنة و سنة و درشة و بشي الله عليه وسلم و يكون ما سوى بوله فهي تقوية Da čovek tada čuje mojizina da puna vlja za njim, da puna vlja za njim, kao što je došlo hadisu, kaj je za bilje žimama. Muzlim sahihu, da Božin Kusanih sallalallahu alayhi wa sallam rekao, idha sami'atumun idha, faqulu mihrima yaqulu mojizina. Tada čuje te kozim, onda govorite isto, što je govorim mojizina, onda isto, što je govorim mojizina. Znači kada čujete poziv, ali mi da, govorite isto što je govori u jezim. Dakle, prije nam što potpunim odgovor na ovo. Znači, da li se so odnosi i samo nezan ili se ovo isto odnosi i na ikamet? Da li se ponavljanje ko spomnimo to ovdje? U hadisu odnosi nezan ili se so odnosi i na ikamet? Ha? A šta je, šta je poziv? Ače, hočeš ponaći za izaj kametu? Hočeš? A? Ne, za zan. Če, je, je zan zvizan. Zvizan, zvizan. a hočeš izaj kametu. Za na izaj treba dok. A dok? sam kaš tatuješ poze. Pa, izaj A što nikadni poze? Po najst. Ti ćeš i kamet, a ka tu <laughs> Da znači je ispravno mišljenje da se ponavlja i za jezanom Iza ezanom i za ikamet. I za daćete nešto se, ne, puno ne se ja znači ispravno mišljenje ispravno mišljenje da se ponavlja iza ezanom i za ikamet. Na osnovu čega, sve dokaz toga? Ko čve dokazoga što kažemo dokaz općenitost, dokaz općentost riječi posanika sallallahu alejhi ve sellem koji maže i da je sem tu mida da čujete pozzida čujete š pozzi pozzi je i jezan i, i kam. <coughs> Još drugi dokazi š je bođm posnim sela se i kamet nazvo je zaom Bo pas kar sesta i kamet nazvo za Nači kamet je nam ste je za a pa kaže bo pos kam se to se stran be nekulji da neni između soka dva je zane na Šta se misli između svaka dva ezane? Između ezane i kameta. Međutim, Bođi poslanikar Isra Treslam, ovdje i kamet naziva ezan. Na znači, ispravno je i da kada čuješ ezan i kada čuješ i kamet, da ćeš ponoviti, shodom mogućnosti, da ponoviš ono što govori ko, ono što govori moj jezik, ono što govori moj jezik. Dobro, kada se završi sa ezami, ima lišta što, će, što je pohvalo da se prouči je pohvalno se prouči. Salavat. Je li samo dobar? Salavat. Salavat pa dola. Najjutin to je, to je pohvalo. Isto kao što je pohvalno i ponavljanje, ponavljanje za mjesecom je nešto što je pohvalno. Jako jedan broj sam učitelja kaže da je mađu, da je obavezno. Znate, ako staviš da si griješ, umišljanje u halife je obaveza ponavljanje za mjesecom. Zato kaže Allah, idite kad u koliko ste iš ponavljanje griješite. Najjutin učitelj sam učitelja kaže da nije obavezno, nego da je pohvalno. I kao što je pohvalno da kada se završi sa ezanom i također sa ikametom, da šta? Da se donese salavat na Boži i posanika sallallahu alaihi sallallahu Znači kada se završi i sa ezanom i sa ikametom, znači da se donese salavat na Boži i posanika sallallahu alaihi sallam. Znači onaj je salavat koji je opšte poznat. Onaj je salavat koji je ušto poznat. Poslije toga šta je također pohvalno da jest tak. To se prowuči i do, da se prowuči do posle ezana. A i takođe možeš da je prowučiš posle kame. A to je Allahumma rabb hadhihi d'awati al-kamel was-salati al-qaimati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa imalio nešto što je pohvalno poslije zana. Imao nešto što je pohvalno poslije zana učtstvo u pri tamo. A? između zane i kameta da učiš do. Između zane i kameta da učiš do. Naći između zane i kameta, znači poslije zana kad jeo se sunnet, znači, čekaš i kamet znači da učiš do da dignješ rukje i da učiš do da dignješ rukje i da učiš do Koju do Znači bilo šta vođeš da tražiš. Zato što Božnik Arnisa na to kaže da je to vrijeme kada se dola ne odbija. To je vrijeme šta kada se dola ne odbija. Poslani Arnisa na kaže da se ne odbija dola između ezana i i ikameta. Između ezana i ikameta. Zato čovjek šta gotovo ćete dobiti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 nači da uđem vremen, da me da mem dovu. svoj da pojačam svoj dom jer kada se dova prima i tada je dova znači kad bude ako se drugi uslovi ne jer znači dova ako tad u to vrijeme u inshallah da se on dove e eh, samo postodaj da je prima ne nego mora drugi uslovi apse drugi uslovi ispune znači bude srce čisto počistiš znači pud do izmajuștepe pa da počistiš pud do miro od griha znači dova fina može proći Znači, druge svar potrefi to dobro, potrefi to vrijeme, inša Allah i ta'ala da je doba, da je doba šta? Da je doba primjena, da je doba primjena, dobro. Znači, također imamo vode, znači, da kažemo da je vrijednost mujezina velika, da je vrijednost mujezina velika. Božim poslednjim sallallahu alayhi wa sallamim každa izradivisku izradivlja žima muslim, od Muhammira radiallahu ta'ilu anhu, elmu ezzinuna atvaru nasi a'nafan jevme l-qyama, znači mujezine biti najduži ih bratova nas hajli namaz na razlika i mi je što lokalci komentari što znači najniji vrato da će najmišljeći nagradu od Allaha subhana ve taala od Allaha subhana ve taala znači što su nacionalu kuvili od onaj koji poziva na haid. A česta je to to je namaz. Zato ja program je kaže ako čovjek vidi usm da uči ezan, to znači šta? To znači da će pozivati ljude na neki haid. To znači da će ljudi pozivati na neki haid. Ako čujete ezan hadis je da dos kada je jebanek me tudla je ali mu je mislo ajr man salla ma znači da čuje imati nagradu svako ono ga ko efanja ko dođe da tog nego odizak i sama tako hadis ukrembo je posanik cesara to stanka da sam kaže ko putina neki hajr imaće nagradu kao onoga ko ga čini a du ti da neće sebiti nagradom neko na primer ti zoveš menadžera ja počnem plaćati Znači ja imam nagradu toga, ali isto tu nagradu, koliko imam ja, imaš i ti onaj koji me poručio, koji me uputio na ova hajda i tako dalje. E tako s isto ovom angijskom izabiližima Mahmed i Nesai, hadisu radostan kaže da će tako mu jezin imati nagradu sako onoga koji bude pra njoj, koji bude pra njoj sa I e zato vrijednost je zana, je nešto veliko, znači ne je zana, znači da mi neka hoćemo da pra njoj spručite, za ma, neću ja, neću ja, neću ja. isto kada ljudi to gavaju oči kada i čara šta nešto da uradi. Međutim, vidimo ovdje, znači, kolika je vrijednost, da čovjek šta? Da čovjek ko je za Dobro. Žena kada je i žena kada je kako će on ni kamet ušti? A? Žene nemaju ni jezana, žene nemaju ni jezana ni kamet. Žene nemaju ni jezana ni kamet. Jer, naostavu riječi Abdullah i Amara, radi Allah anhu, Nije na mesać ezan ni ikam. Načizena, žene nemoj ni ezana ni ikameta. Pot zato što je ženski glas znači nije, znači ne bi trebalo da bude jak, nego to više malo znači da bude bude znači više da bude tiši. Međutim, sad ti danas, danas žena, hale. Da nam treba da naše da biju tako dalje, znači vidite ovde, znači ovde žene, upravo da toga znači nema i ni ezana, nema i ni i ikame. Da Znači kada oči da klaniju, znači samo se posafaju i kažu Allah hovi klaniju. Također imali još nešto vezano, žena kad dobavlja namaz, dobavlja drugače od muškarca, vezano ću mati imam. žena imam ne izlazi ispred. Dakle ona je u saf. Znači u saf. Znači stane u saf. Imam, znači žena koju će imamiti, ona bude u sredini. Znači ona ne. Ona šta? Ona ne izlazi naprijed. Dobro. Kada صباحك يزان وانا دايما نهشتو اطور اشتا اطور اشتا الصلاه خير من النوم الصلاه خير من, الصلاة خير من النوم طب također recimo kada se ponavlja Znači nekače čovek reči la hawla vela quvote ila billa, a nekače ponomi tu pravnako, kako što je uvezan neko zbog. Čega što oba dva načina došla u sunnetu Boga i kusamika, aleyhissalamu sa. Druge rečeš izgovala tu nekuo, ašhadra la ala ila Allah, ašhadra la ala ila Allah, ašhadra la ala ila Allah. Najuti, hai ala s-sala, hai ala falah, neka dačeš i ti ponomi za to, što je tako došlo, a neka dačeš reči la hawla vela quvote ila billa ila Je li ispravno? Ispravno, zopravno je različit. Čovjek ima otprana rada da ne može da, da stojeće. Ja neđem ne stojeće, ali sam čovjek ne može da... Dobro, rađutim pa pa... šta mnaku od čejih ubiti sebe. Hoćemo ponoviti? Hoće. Pohvalno da, da stoji, a nije obavezno da, znači, da stoji. Ako čovjek obavi se neći, pa makar bis bilo to i razloga, znači, poradi nešto što je popuđeno. Rađutim nećemo, znači nismo obavezni šta da ponavljamo i Naci stvari koje su pohvale, priliko mezana jeste da čovjek bude an yu adbil qaiman. Da čovjek je učijesan kako znači da ne stojeći, znači da sjediti. Mađutim ako čovjek ima, puto a prima, ako čovjek ima potrebu da mu dozvolimo da sjede. Prima što ja znam čovjek bolestan i tako dalje, čovjek hoće da bude u mezi. Mađutim je to na nogu, ali može da stajet na nogu. Šmreči na toga, ne može biti u mezi. Nećeš, nema zapreke da ti potrebe da sjedneš. Mađutim ako imaš potrebu, ako imaš potrebu Ako nemaš potrebu stvari onda ti je popuđeno da uči jedan sedam sedmić, međutim i nije da napolazi. A hoće je prouči Cezar bez zabrista. Može to bez zabrista. Šta će on da reši par paršon paralat i neće se Zato što to takođe pohvalno, znači pohvalno je da čovjek bude, da čovjek bude šta, da čovjek bude podatno. Takođe da ga prouči međutim ne bude oprijemno prema kiblu. Ne bude oprijemno prema kiblu. Lepo, dobro. Ali ja poi također, ne bude okren prema kim. Ja poi također, sada stavi ruke uši. Prosto stavi ruke uši, znači kako bi nego glas bio jače na znači, su stvari koje su, to su stvari koje su, znači pohvale. Dobro, sad vodimo jedno pitanje. Gdje su sa primjer u Muđamir i čovjek proučija za? Paguđite skroz druga osoba proučija kamat. Jedan ja. proučija za, drugi proučuje kamat sumnata da učiti istos. Ah, a djene, proč je divni? Ako proč je divlja, ćemo pa ponoviti parametre, ne. neću. Međutim sunneta da onaj, fa inna man adzna فهو يقيم. Govori pa senika, nisi da kuči ezan, on će učiti kamen, onaj kuči ezan, pa će učiti kamen. Također stvar koja je pohvalna da bude velik ezan, jeste najčešći ezan bude normalan. Na čije ezan bude normalan bez načisa bijanja, pri kuči ezan. Na tipa ste. Jedna je stvar pohvalno Da bude je lijep glas. Naći pohvalno da mozi bude je šta lijepog glasa. Pohvalno mozi jezik udari pogas zato kada se bira ko će biti mesi. Jeramo ljudi pogrešno svataju. Možni poslanik a ne se da to sam kaže. Da bi ljudi znali, rijedo slezajni tako dalje bacali u kocsku. Izolačili, hoće ko učite se. A ljudi kada dolazi do tog izlači. Dolazi znači sad imaš jamu, dođe Peter ljudi se hoće naučezar. Naći da, znači, da izlači. Ne, znači neće znači nego ljudi će znači birati, znači ljudi će izabrati mu sa posebinom mu jezina. Znači ko ima lijep glas, ko ima jadan glas. Znači ko će ustrajavat tu da učiesa. Znači ne samo dođe. Onda ljudi kada izaberu tog mu jezina, taj će je biti kemjezina. Znači čovjek, ljudi kada izaberu mu jezina, onda je taj će biti muzika. A ko će dođe drugi, znači on može učiti za, počuti sa izu na novog kao on može učiti ezanca izunom, znači u veze na kojih su ljudi zabravi. Međutim, ako se desi da se radju dvojica ljudi koji imaju, da kažemo, iste osobine, Va dvojica imaju lijep glas, oba dvojica imaju ljak glas, oba dvojica to, oba dvojica to, oba dvojica to, i e onda dolazi do ovoga što je došlo na može su Bože i Onda dolazi do ovoga što je došlo na gdje su Bože i zato znači ovdje čovjek treba, na naprimer čovjek je čuo, Nadar učenje, garučenje za. Ja treboma da dođojte da se sadjasmo jeziku. Ja učuči nas. Da ja učiš da sam ti ćeš učiti da sam nova učiteza. Ne, znači imamo jezik kojim su ljudi odabrali za to bude, znači koja lipo, glasa, sa, kolipo, uči, koja, uči i tako dalje. Ti hoćeš da dođeš, da čitaješ, skusom automo jezika, naati, onati i ona ti, ona ti šta, ona ti, učiš ezan. Važutim šta vode treba da znači da nas. Lena stari je lijep glas. A druga je stara znači hipotezani i zavijani i učenje znači koje izlaze iz pravila pravilnog ilijepog učenja. Znači, te stare su so priliku pokuđene, te stvari su so priliku mizana pokuđene. Dobro, sad ovdje imamo pitanje, na primjer, kada ljudi spajaju namaze. Znači, mi smo na putu, negdje ispojili smo, spajamo namaze. Međutim, pranjat ćemo, još smo, na primjer, do no, gradbi ugore, je prije bila džambija, sad nema i hoćemo da pranjamo tu i podne i kidiju. da pranjamo kodne i Imamo sad dva namaze. Kako ćemo se rezano? Kako se kaže? Koć možete za naokolik kamen? Ja ćemo za prvi nemarzu na naći na čemu u Uključujemo je zana, za raznost, da ćemo što znači samo. Da baš da peza ni kamen i kamen. A što a može jezano opet? Može je peza. Može što se može. Si imamo, može sezano, <laughs> možete se kamen. Sve sve komedacije koje mogu, hoć se sada sve ubaći. Dobro, uglavnom ovdje znači kada se dešava da se spavaju namaz, da će provući sedam nezan i da svaki namaz se provući samo po ikama. Znači, prouči sedam nezan, a da ostalo se provući šta? Po ikama. Right. Također, jeste. Znači po ikama znači jedan za svaki namaz. Također, isto ako se desi, na primjer, iz nekog razloga da čovjek propušte namaz. Znači, pazaj, ponekad, ovdje kad u, učenjaci govore o propušteni namaz, ne znači to da je čovjek u doslovno da propušta namaz. Međutim, ako se čovjek u desno ne dolazi vršanu, da propusti namaze kako će, na primjer, propusti više namaza. Čovjek propustio više namaza. Ili, šta ja znam, iz nekog razloga nije ne kranjeno, hajde, rečemo sa pravdanim razlogom. Znači, došlo mu je da treba nakranjati tri ili četiri namaza. Ne treba nakranjati tri ili četiri namaza. Kako će onda, kao što je slučaj da se bilo sa zahavom, amma, ribni, asom, nakranjeno povodne i kinu i okšam hmm? jaciju? Da se da puši? Kako je saka? Saka je namaz i Tako? Iza svaki, svaki namaz i kamer. Jedan nezam... svaki namaz i kamer. Odlično, jedan nezam iza svaki namaz i kamer. Jedan nezam iza svaki namaz i kamer. E, dolazi glavno pitanje. Šta je propis ezana i kamer? Parti k Šta je propis ezana i i kamer. Se kamer, kamer. Ne, ne. Šta je propis? Propis znači, je li vazu, je li srb... Je li farz? Udomat, udomat, parti k far. Parti k far. A ja mislim, Ako sad, na primjer, klanjaš da žurice neđe, Allah, nisuću i kamiti. Ja sam na olijeku radicilo, ja sam na olijeku radicilo, ovo nisam punošao. Daš ponovit namaz? Ja sećam jedna, kada sam bio djet, ja kanio jacio. I znaš kak ti ono, čovjek da je sve na isto I sunneti, i sunneti, i, i farzovi, sve to na isto ojde Ia hodja kud iet, šta mi iubim, ne se nam vede i kani, ne kruje, sunnete, če trekeata, pa fara če trekeata, pa sunnete, pa vitre. I nekroji se aia, iadne, da ne te spiju, ia se se zbune. Ia, cun, ja, tam, ja, se. se Uglavno, znači, se, fara, fara. Do, fara, sa sun, sunnete, da vi, tarete, pa da je. dom znači, čeo i se nesim, da propustišta, e kamer. Ai ori drugi, Još veći se nema problem Čovjek se žený i aktive čanje zaboraví meha. Kasnije se žený každý meha zaboraví. Šta ćemo odda? Halalos. <laughs> Dobro. Šta propis ezáne od kameta? Ak učimo, neprimer, kranili smo nikde, zaboravili smo poučiti ezáne. Kranili smo nikde, zaboravili smo poučiti i kameta. namazi je ispravan. namazi je ispravan. Znači, prije svega, znači, propis ezána, propisi i kameta je propis za sebe. Nema utjecaja na namast. Nema utjecaja na mas. Nači čakaj kada bi rekli da je učenje zana i učenje kameta obaveza da je vađu, on nema utjecaja na namast. Znači čovjeka je ostavi učenje zada i učenje kameta biva griješan. Biva griješan. Međutim, taj njegov postupak nema utjecaj na ispravnost ili na ispravnost namast. Nema uticaj na ispravnost ili na ispravnost zana. Nači ako hranjaš, nisi proučio zada, zana, nisi proučio je kamet, Namaste Isprah. Mojuđi propisi sastavljanje ezan, propis sastavljanje kameta je druga prop tu edukasa. Edo, esat što je, e je propisamo učenje ezan, učenje kameta propisi da je farz kifaje, da je farz kifaje. Nači u jednom mjestu mora da se čuje ezan, u jednom hmm. mjestu mora da ima ezan i da ima i e kamet. Zbog čega zato što je to znak. Šta? Nači da znači, to, to imamo samo Boži posanje, kad je se na tesna košto kada bi napadu, kada je džihad bil. Znači kada bi napadlo, znači borci bi čekali. Ako čuju ezan, znači to je muslimansko. Ako ne čuju ezan, onda bi napadlo. Znači to je bilo znak da to nije muslimansko na činasi. I zato kada je pitan učenje zana, to je farske faj. Isto kao što se farski faj spomni za džanazu. <laughs> znači šta je džanaza? Dženaz? Džanaza je farske faj. Kada je kumro od musulmane svoje, oni nisi obavez Međutim, a koliko reklaňa, onda smo šta? onda griješni. Svi griješni. Međutim, skupina koja obavi. Znači, farski faj, kada obavi jedna skupina, sa drugih spada, sa drugih spada obaveza. Kada jedna skupina obavi, sa drugih šta? Sa drugih spada obaveza. je tako istori, kada se u jednom mjestu vraći. Kada se u jednom mjestu, znači, obavi prouči ezan, onda je sa drugih spala obaveza. Poslje toga, patite, poslje toga, kada kanja na primer, mi sada kranjamo, na primer, Ovdje, ako proučimo ezan to nam je sudne, to nam je bohvalno. Međutim, nije nam šta? Međutim, nije nam obavezno, nije nam obavezno. Znači, radimo se negdje, naprimjer, hotešemo na iznijed, igramo lopte, naprimjer. međutim, tu smo, mi smo u to mjesto. Znači, nismo smo negdje gdje nema ezana jer nema i kamena. Znači, onda šta? Znači, ako proučimo to nam je nešto što nam je, to nam je nešto što nam je pohvalo. Dobro znači, rekli smo ovaj džezan za ponavljanje, za mesom i, znači ponovno, na ولا كوبيه حديث كتبته ازوبه ازوبه الله تعالى الله وكفنك عليه السلام استمع الدعاء بين الاذان والاقامه اسدوبه ازوبه ازمه جزاره اسدوبه